Bazenekien judimendin etxe baten erosketa irureun eta larogeita saspi mila eurokoa dela. Eta lokairu batek sortzireun eta eurogeita bost euro balio duela. Bazenekien hausoko biztaleria behera doala eta gero eta gazte gutxiago daudela. Bazenekien berreun eta malau etxe utzik daudela, hau da totalaren euneko saspia. Jodimendin bizi proiektu utik aldarrik atxendugu. Alokairuen presioa mugatu. Etxe utxak erabili. Jodimendiko auzol elkartea, gazte asamblea da eta algartzen. Alokairuduina arroba